28 mars 2022. En kille med munskydd går in på ett gym i Stockholm och skjuter. Den personen som avlider, han är inte vad vi betecknar som den egentliga måltavlan. Han blir skjuten för att han försöker avbryta ett mordförsök- och det ska visa sig att den misstänkta skytten är en 16-åring. Det finns tillräckligt många unga män i den här åldern som är beredda att göra den här typen av extremt grov brottslighet, troligtvis mot betalning eller status. Petri Krim, den här veckan om mordet på Delta Gym och den egentliga måltavlan. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till P3 Krim. Ja, förra året så skedde ju flera dödsskjutningar i offentliga miljöer framför vittnen som bland annat det på Länsmanstorget i Göteborg som vi berättade om i förra veckan mordet på gallerian Emporia i Malmö och på gym både i Stockholm och Göteborg. Och det var ju också flera dödsskjutningar där de som dog inte var måltavla för skottlossningen. Och den här veckan ska vi prata om den uppmärksammade dödsskjutningen på Delta Gym i Stockholm. Offret som var en man i 50-årsåldern försökte stoppa skytten och sköts istället för den egentliga måltavlan som var en bandidosmedlem och fyra personer är åtalade för att på olika sätt ha förberett och eller genomfört skjutningen domen kommer nu om några dagar men under rättegången så skedde det en dramatisk vändning och nu är det faktiskt osäkert om någon av de åtalade kommer att dömas för det här och idag kommer vi bland annat titta närmare på två av de åtalade killarna och på konflikten som ledde till flera skjutningar mot bandidos förra våren. Och vi ska också titta på varför skjutningar i offentliga miljöer ökar. Men först ska vi tillbaka till den 28 mars 2022. Klockan är strax före 12 den 28 mars 2022. På Delta Gyms nedre våning i Vasastan i centrala Stockholm passar flera personer på att lunchträna. Det här är ett ganska litet gym där många är bodybuilders och där flera har PTS, alltså personliga tränare. Samtidigt så kommer det in en kille med munskydd på övervåningen. Där finns det ett litet café och en kassa. Killen har en pistol i handen som han höjer mot de som jobbar där- innan han springer vidare in genom lokalerna mot spiraltrappan- som leder ner mot gymmet. Gymägaren reagerar och springer efter- och där nere håller en man som vi kan kalla för Gabriel på att köra rygg med sin PT som vi kan kalla för Peter. De står vid väggen med en maskin när de plötsligt ser någon i ögonvrån. En kille i svart vindjacka, huvan är uppfälld och sidorna spänt åtdragna runt ansiktet. Och killen har också en mask för ansiktet och går med raska steg. Gabriel tänker, vad fan är det här? PTn Peter ser också killen. Han reagerar på hur späd han är. Typ 55 kilo bland alla muskelbyggare som väger runt hundra. Även andra reagerar på det. Gabriel ser i spegeln att killen i vindjackan passerar en annan man som tränar på en ryggmaskin. En man i 50-årsåldern som Gabriel känner igen som en gammal ordningsvakt från restaurangen och nattklubben Risch. När killen i vindjacka passerat ordningsvakten ser han hur ordningsvakten vänder sig om och tar ett livtag om honom bakifrån. De börjar brottas. Och även Peter ser hur ordningsvakten typ kramar om den yngre killen. De är bara 2-3 meter från honom när de börjar brottas. Gabriel knuffar Peter bort från bråket mot utgången. Samtidigt har Gabriel och Peter tre skott. Gabriel ser hur killen med vindjackan börjar springa därifrån direkt efter skotten. Och andra på gymmet börjar också springa. Några lägger sig ner på golvet och skriker. Andra gömmer sig i skrubbar och tar skydd i omklädningsrum när de förstår att det ut där inne. På övervakningsfilmer från gymmets övervåning kan man strax efter att man hör skotten se att andra flyr upp för trappan i träningskläder, vissa i strumplästen och vidare mot ytterdörren för att ta sig ut från gymmet. Och efter kommer det misstänkte skytten som först går fel faktiskt och rycker i en annan dörr för att försöka ta sig ut innan också han försvinner ut från delta gym. Gabriel springer också upp och ut på gatan. Han ser att killen i vindjacken kommer ut med snabba steg och går därifrån. Och när en annan som jobbar på gymmet också kommer ut och börjar springa efter honom så ser han hur en misstänkta börjar springa. Gabriel kommer på att hans saker är kvar nere i gymmet och går tillbaka. Och kvar inne på källa gymmets golv ligger ordningsvakten som försökte stoppa skytten. Han är skjuten och Gabriel larmar ett 112. Två dagar senare så dör ordningsvakten. Men Gabriel, han tror inte att ordningsvakten var det tilltänkta offret. Killen i vindjacka gick förbi honom med bestämda steg och gick rakt mot Gabriel och hans PT. Polisen söker fler vittnesuppgifter efter att en man vid lunchtid idag blev skjuten på ett gym i Vasastan i Stockholm. Gärningsmannen sprang från platsen och såg senast strax efter klockan tolv i korsningen Helsingegatan, karlbergsvägen springande i riktning mot Odenplan. Och polisen söker nu fler vittnen som kan ha sett vart mannen tog vägen efter det. Han var klädd i mörk jacka med huva. Nej, jag kunde nog konstatera att vi rent statistiskt så sker ofta dödsskjutningar i City eh, på lunchtid. Och det var ju så i det här fallet också. Så att, eh, det var min första tanke. Att det stämde väl in med, med övriga sådana händelser vi haft den senaste tiden. Det här är utredningsledaren Claes Murray-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 han, och det tycker jag är viktigt att poängtera det finns ingenting som tyder på att han på något sätt är inblandad i någon kriminalitet eller var tänkt att vara en måltavla eller på något sätt inblandad i någonting egentligen. Utan han var ju en, en helt vanlig medborgare som tränade ofta på gymmet, arbetade, hade familj, fru. Och sen finns det ytterligare en som befann sig på gymmet och det är den personen som vi menar var den egentliga måltavlan. Han var vid tillfället i alla fall medlem av Bandidos, MC-organisation, som är tämligen välkänd. Och det är kort och gott är det den personen som vi tror att eh, den misstänkte hjärnismannen hade för avsikt att, att skjuta ihjäl. Och den personen, det är PT, en Peter som tränade med Gabriel där nere i gymmet. Och vi ska återkomma till honom senare. Gärningsmannen fångas ju på övervakningsfilm där inne på gymmet och sen så finns det också vittnen som ser att en bil kör snabbt från området och det finns också patronhylse på brottsplatsen med DNA från en person som polisen redan känner till. Bevisföremål från brottsplatsen, DNA träff på hylse, det gav ju en, en förstås en riktning att börja jobba i. Men en annan händelse åtta dagar före mordet på Delta-gym- som leder polisen vidare i jakten på gärningsmannen. Sen är det ju kopplingen mellan dels mordet på Delta- och handgranskastningen en vecka innan- och att eh, det fanns matchande DNA på, i de här utredningarna. Åtta dagar tidigare, den 20 mars. Vid tiden på kvällen så smäller det i en restaurang på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. En större glasruta krossas och det ligger glasplitter 15 meter ut på det lilla torget. Inne i restaurangen ligger en sprint från en handgranat och en sten kvar och på dem finns DNA. Vittnen berättar för polisen att de sett en person med ett klotformat föremål som kastats mot rutan och att man senare sett en person springa bort därifrån upp för några trappor för att hoppa in i en bil. Och den här bilen blev viktig för tidigare under den här kvällen så har en polis som jobbar med ett mord utanför bandidoslokaler i Brandbergen sett den här bilen i Haninge. När polisen tio dagar senare hittar den här bilen på en parkering i Sollentuna söker de igenom bilen och toppsar handtag, ratt, bälten och växelspak. De hittar DNA där. Det ska visa sig komma från den som ska misstänkas för dödsskjutningen på Delta Gym. En 16-årig kille som vi kommer kalla Daron. Och polisen har också sett en annan ung kille gå in i bilen när de spanat på den. En 18-åring som vi kommer att kalla Ismail. Och det är hans DNA som han senare hittar på patronhylsorna från Delta Gym. Men det är när polisen får ett samtal från en som hytt ut sin lägenhet i södra Stockholm på Airbnb som utredningen om mordet på Delta Gym kommer igång på allvar. Lägenhetsinnehavaren berättar nämligen att han sett vapen i lägenheten. Och när polisen åker dit hittar de mer saker berättar utredningen. Det är munskyddet som anträffas eh, i en lägenhet strax söder om stan efter händelsen och i den på det munskyddet så finns ju den misstänktes DNA på insidan av munskyddet och på utsidan av munskyddet finns målsägarens blod. Målsägande som han pratar om- det är ju den där mannen i 50-årsåldern- som sköts till döds på gymmet. Och munskyddet, misstänker polisen då- är samma munskydd som den misstänkte skytten- ska haft på sig där inne på Delta Gym. Där vi anträffar munskyddet- anträffas ju också eh, flera vapen. Varav ett av de vapnen är en pistol- har eh, målsägarens blod på sig. Sen finns det viss telefonbevisning- eh, och, och annan bevisning egentligen som, som bygger upp det här målet som till viss del är ett indiciemål också då. Det finns mastuppkopplingar från både Darren och Ismail som visar att de ska ha befunnit sig i den här lägenheten. Ismails mobil kopplar också upp vid Delta Gym. Så den 11 april, alltså två veckor efter mordet, anhålls 16-årige Daron och 18-årige Ismail i sin frånvaro. Ismail grips samma dag i Göteborg. En man i 20-årsåldern greps i måndags misstänkt för mordet på en man i ett gym i Vasastan i Stockholm den 28 mars däron misstänks för skytten. Det är hans DNA som finns på munskyddet och det är också hans DNA som finns på handgranaten från restaurangen på Södermalm. Men han har dragit utomlands och det dröjer till juli innan han grips. Ismail misstänks för medhjälp och förutom att man hittat hans DNA på patronhylsorna ska han ha kört Daron i bil till och från gymmet. Två män i 30 års grips också i maj och augusti, misstänkta för medhjälp. De ska tillsammans med Ismail ha hjälpt där på olika sätt. Och så här beskriver utredningsledaren Claes Murray deras roll. De har ju haft en, en roll av att ordna med dels fordon men också, som vi menar, information som, som pekar ut vem det är som ska skjutas. Frågan är ju varför två 30-åringar allierat sig med två tonåringar för att mörda någon på ett gym. Utredningsledaren Claes Murray säger att de inte kunnat se i utredningen att 30-åringarna har någon relation till de två yngre killarna. De äldre har ju definitivt en relation till varandra. alltså De äldre sinsemellan känner varandra väl. Sen har de inte vad vi kan se någon relation till, till, dem, till föraren och skytten. Det har de inte. Olika personer har ju olika uppgifter, alltså, alla kan ju inte skjuta. Någon ska ju fixa kanske en bil, och någon ska fixa ett vapen, och någon ska fixa en plats att och Så att, att planera ihop ett mord så här, det, det tänker jag, det är ju det är lite av ett företag där du måste ha flera personer inblandade. Och det är ju inte liksom på, på nivån pojksträck, det här. Att trots att de är unga, så, så är de ju ändå i ett sammanhang som kräver organisering. Att Även om de själva inte gör det så någon måste ju organisera. Ett beställningsmord alltså enligt Claes Murray. Polisens utredning har inte kunnat visa vilken relation Daron och Ismail egentligen har med varandra. De har egentligen ingen relation, säger Claes Murray. Det är ju frågan. Om du svarar på den, då kan vi lösa det här. Eh, ja, jag tror att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 Men vilka är då de här två unga killarna som står åtalade för mord och medhjälp till mord? Ja, Ismail han är från början från Borås och har varit känd av både socialtjänsten och polisen under flera år. Claes Murray igen. Han har tidigare domar mot sig. Han har ingen tydlig koppling mot den andra misstänkta, den yngre personen som vi precis pratade om. Utan... Utifrån utredningen så, så tror vi att det här är människor som nödvändigtvis inte känner varandra sen innan men får ett, ett jobb tillsammans helt enkelt, att utföra ett uppdrag. Under 2021 var Ismail placerad på ett sishem enligt lagen om vård av unga, LVU. Han rymde därifrån genom att rikta en kniv mot två av de anställda och säga att han skulle hugga dem om de inte öppnade grinden. I tingsrätten erkände han grovt olaga tvång och andra personer dömdes för främjande av flykt för att ha hjälpt honom. Några av dem hade placerat kniven innanför stängslet och några andra hämtade honom med bil. Under början av 2022 var Ismail placerad på ett stödboende i Göteborg enligt LVU. Han stack därifrån till Stockholm utan att säga det till personalen vilket han egentligen skulle ha gjort. Att han befinner sig i Stockholm eh, behöver inte på något sätt vara enbart för att begå brott eller så utan han, han har ju ett socialt umgänge här med, med personer så att eh, det... Den delen är väl inte så konstig- eller, eller att han befinner sig i Stockholmsrådet. Och det har gjort vi andra tillfällen också sen tidigare. Polisen har sett att Ismail umgås med andra kriminella- både i Stockholm och runt om i Sverige. Och vad gäller dörren, den åtalade skytten- så säger Claes Murray. Då kan man nog beskriva den personen som- en vid tillfället 16 år gammal- boende i nordvästra Stockholm med familj. Vi har inte i vår utredning, kunnat hitta något eh, problem socialt i någon större omfattning eh, när det gäller familjen. Eh, det verkar som att han har en, en familj som, som, ja, som bryr sig om honom. Han har goda hemförhållanden helt enkelt. Eh, sen har det väl funnits kontakt med socialtjänst och så vidare. Det eh, finns ingen grövre brottslighet i eh, grunden sen tidigare. Men det har funnits en oro kring Darren berättar andra poliser som vi pratar med. Han har syns hänga med äldre kriminella i området där han är från och han har också tidigare dömts för misshandel till ungdomstjänst. Gärningarna i sig att man mördar någon och att man kastar en handgranat mot en plats och där vi inte kan finna någon koppling till den till gärningsmannen själv talar för eh, i mina ögon att man har eh, på något sätt fått, tagit, tvingats till eh, ett uppdrag, eller flera uppdrag. Eh, det här är ju brottslighet som man normalt sett inte debuterar i. Alltså det här är ju sån brottslighet som vi normalt sett ser att eh, genomförs av vuxna. Men individer över, över 18 i alla fall. Och det här talar för att det finns andra personer i bakgrunden. Det tycker jag är en tydlig markör också för mig personligen att här är det en annan typ av, av organisation bakom som får de här unga personerna att göra det här. Det finns människor i bakgrunden som, som kontrakterar de här unga pojkarna att göra det här. Det här är ju inte som jag ser det de unga, unga personernas egna eh, viljor utan man, man utför ett uppdrag åt någon annan kort och gott. Åklagaren har ju redovisat ett, ett händelseförlopp under eh, våren, eller senvintern kan vi kalla det, eh, som avser en, ett antal händelser eh, där mordet på Delta Gym är väl egentligen är den sista händelsen. Som sagt, polisens teori är tidigt att ordningsvakten som mördades på Delta Gym inte var den faktiska måltavlan för skjutningen. Det var istället den personliga tränaren som Gabriel hade, Peter. Och vart Peter tar vägen efter skjutningen ser inte Gabriel. När polisen bara några timmar senare förhör Peters exfru så berättar hon att Peter ringt och sagt att någon försökte skjuta honom och att hon måste hämta deras barn. Och även hans ståvarande flickvän ringer själv till polisen. Hon vet ju att Peter jobbar på gymmet och hon har inte hört något från honom efter skottlossningen. Flickvännen har ringt runt till sjukhus för att höra om han finns där skadad. När polisen till sist får tag på Peter någon vecka senare frågar om vart han tog vägen och varför han inte hörde av sig till sina anhöriga. Peter svarar att det var en omedveten reaktion eftersom han var chockad. Han känner inte till att det skulle finnas någon hotbild mot honom men han bekräftar också att han är medlem i Bandidos. Och varför man var ute efter just Peter den här dagen- det vet polisen inte helt säkert. Men det är just bandidosmedlemskapet som gör att polisen tidigt tror- att det är han som är måltavla, Claes Murray, igen. Jag var ju väl profilerad som en sådan- med ett flitigt användande av sociala medier. Där var tydligt att han hade ett medlemskap där. Och även att han tränade frekvent på Delta Gym. Och det menar vi också är en av anledningarna till att mordet sker här på Deltagym. Det var liksom lätt att uh, veta när han var där. Som vi nämnde i avsnittet, den kurdiska räven och knarkkonflikterna- fanns det vid den här tiden en konflikt mellan räven och bandidos- som ledde till flera grova brott och mord i Stockholm under våren 2022. De händelserna kan kopplas till- ...våldsdåd som sker främst riktad egentligen mot personer eller platser som kopplas till bandidos. Och det här kan man ju då eh, säga det, att det var en pågående konflikt eh, i, i liksom den kriminella världen. Några veckor innan mordet på Delta Gym skjuts en man i ihjäl utanför bandidos-lokaler i Brandbergen i Haninge- enligt åklagaren var inte heller han det tilltänkta offret. Där väntas åtal i mitten av mars och räverna i det här fallet häktade i sin utevaro och på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord. Åklagarna har enligt våra uppgifter samarbetat i utredningarna kring det mordet och mordet på Delta gym. Konflikten mellan bandidos och räven ska grunda sig i stora beslag av narkotika i Stockholm i februari 2022 på ett hotell i Älvsjö och i en lägenhet på Lidingö. Och så här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 Som ledde till massor med våldsdåd efteråt med skjutningar och mord. Men enligt de poliser som vi pratat med så fanns det ingen konflikt mellan just banditer som de nu fyra åtalade killarna för Delta-gymmordet. Och som Claes Murray berättade tidigare så ser man skjutningen som ett beställningsmord. Alltså att de nu åtalade fått uppdraget av någon annan. Men vilka? Det vet inte polisen. Det är inte en del av åtalet. Ehm. Hade det varit det då hade ju också anstiftare och andra eh, åtalats och då hade det kanske varit en, en annan tydlighet kring just eh, varför eh, just vid den här platsen eller platserna sker de här våldståden. Eh, det har inte så stor betydelse i slutändan egentligen utifrån de, de misstänkta nu som åtalas, de åtalas vid de brotten de har genomfört. Och antagligen är det så att de åtalade personerna för Delta-gymskjutningen inte heller har koll på vad den större konflikten egentligen handlar om, tror Claes Murray. De här människorna som nu faktiskt åtalas har ju eh, med största sannolikhet absolut ingen aning om att det ens har skett någonting eh, som har startat en konflikt. Det vill säga att man utför ett, ett, ett, ett, tar ett jobb åt någon annan helt oberoende varför. Vilket gör att, att det finns inte någon... Det finns ingen tydlig koppling med vår skytt till exempel och ett eventuellt stort narkotikabeslag. Sen är det ju mycket möjligt att det var grunden till de här våldsyttringarna. Men gärningsmännen som gör det på plats har ju ingen koppling till sådana beslag. Och att den egentliga måltavlan Peter klarar sig, det tror inte Claes Murray spelar så stor roll i den gängkriminella miljön. Konsekvenserna för 70 skjuta fel person, tror inte jag är så överdrivet stor- i den här världen. Det kan i vissa fall kanske handla om att man istället bara skickar ett budskap om att nu blev det så här men du var tänkt och du vet precis var det, vem som var måltavlan. Så att budskapet kan ju ändå ha gått fram trots att det var fel person som sköt sig ihjäl, eller fel port som sprängdes. Det dödliga våldet med just skjutvapen har ju ökat under flera års tid nu och nådde förra året en toppnivå. Det har ju varit väldigt mycket debatt kring det och det har ju stått högst upp på den politiska dagordningen. Men samtidigt så sker det ju faktiskt ungefär lika många mord idag som i början av 90-talet. Om man också tittar på att befolkningen under den tiden har ökat. Det säger Mikael Ryging som är kriminolog vid polisen. Karaktären på morden har förändrats. På 90-talet så dominerade... Alkoholmissbrukande män som knivskar varandra till döds, i, eller varandra, men som kniv, där, där skedde knivmord i, i slutna miljöer, i lägenheter där de satt och söp. Och så blev de osamma som en skitgrej. Och enligt Mikael Ryging är många av morden nu istället relaterade till narkotika. Det är ju en stor förändring från dominerande alkoholrelaterade morden på 90-talet till de här genkriminella med och, i och teknik, som motiv. Vi har ju under de senaste åren också sett flera mord och mordförsök i offentliga miljöer som på gym, frisörsalonger och i köpcentrum. Och det kan ha sin förklaring i att många av de gäng som är inblandade i skjutvapenvåldet är ganska oorganiserade jämfört med de betydligt mer hierarkiskt uppbyggda MC-gängen som dominerade på 90-talet. Då skedde fler mord i slutna miljöer, säger Mikael Ryging. De hade ju sina klubblokaler, klubbvästar, sina regler. Det var ju väldigt hierarkier i de här, här MC-klubbarna. Och de, de hade helt enkelt eh, större möjligheter att... De, de var inte så många för det första, men de hade större möjligheter att träffas då i slutna miljöer än vad dagens eh, kriminella nätverk har, de här gängen... Eftersom de har inte några klubblokaler på det sättet. De har inga regler egentligen på det sättet. de har inte ofta inte, ofta Även om de heter olika saker så har de ju sällan symboler för det på det sättet. Det finns ju fortfarande naturligtvis. Men många av de här är ju, eh, har ju inte alls den här strukturen som man hade på 90-talet. Och det är ju då förklaringen till att man skjuter ofta i offentliga miljö. Där man stöter på sina fiender. För om morden i gängmiljöförskedde inomhus eller i anslutning till gängens lokaler där man visste att måltavlan hängde så finns det nu inte riktigt sådana platser. Och då tar man istället de tillfällen som ges och skjutningarna kan ske mer spontant. Utan nu är det ju att man kanske ser någon på ett visst område eller på en viss plats eller så har man lockat dit den, den personen blir ditlockad på olika sätt och kanske känner sig trygg om det, om det är på en offentlig plats. Att det sker mord med skjutvapen i offentliga miljöer som i köpcentrum, frisörsalonger eller på gator och torg gör ju att risken att någon som inte har med kriminalitet att göra kan träffas av kulor. Som hände sen på Delta Gym och där vet ju polisen att offret inte hade något med konflikten att göra eller hade några kriminella kopplingar. Men generellt kan det vara svårt att veta om en person som skjuts verkligen är det tilltänkta offret eller inte, säger Mikael Ja, Det är ju bara omkring... Grovt 35% av de här skjutningarna i kriminella miljöer med dödlig utgång som klaras upp. Så kan man inte veta säkert om det verkligen var ett offret som dödades. Det finns sedan 2009 då omkring 25-30 kända fall där offret sannolikt inte varit ett offret. Och det gäller såväl kriminella personer som kan bli skjutna. Det var en annan kriminell de hade tänkt skjuta egentligen. Och andra icke-kriminella personer eh, finns ju som har blivit skjutna också man har tagit fel på person och man, eh, det kan också vara så i något, eller några fall att eh, det skett ett dubbelmord till exempel. Den ena var kriminell och var tilltänkt, den andra blev skjuten bara för att den var med den här tilltänkta offret. Och när det kommer till beställningsmord så ökar risken att fel person mördas ytterligare. Risken finns då alltså att man... Eh, när man har till exempel Lejda mördare att de har bara sett ett foto och sen ser de den här personen och så får man höra att den ska vara på en viss plats och så skjuter man mot den personen som man tror är det tilltänkta offret. Och det finns ju några sådana exempel som vi med säkerhet vet att där... Eh, på grund av att en lejdemördaren inte kände offret personligen så, så tog den fel på personen helt enkelt. Men även om risken för att fler utomstående personer skadas vid skjutningar när de blir vanligare i offentliga miljöer så är den risken fortfarande liten, säger Mikael Ryng. Nej, alltså, det, alltså risken för att det ska hända är ju fortfarande väldigt, väldigt liten. Det, går, det, det finns ju ingenting som tyder på att man inte kan röra sig som man är van att göra det är inte så att folk åker runt och skjuter med kåpista på stan utan och det sprids liksom en, en spridskur av kulor utan det, det handlar ju om att eh, i enskilda fall så har man tagit fel på individ helt enkelt och det är ändå fortfarande väldigt ovanligt Rättegången om mordet på Delta Gym hålls i Stockholms tingsrätt och det är fullt på plats under flera dagar. Media, anhöriga och vänner till de åtalade är där och samtliga fyra åtalade neker till brott. Däron och Ismail sitter öga mot öga med åklagaren när han går igenom bevisen som han menar pekar på att de är skyldiga till brott. Och så här sa numera 17-åriga Daron när han förhördes. När man är så ung så tänker man inte långsiktigt och det gjorde jag inte heller. Ja, hur länge tänkte du då? En dag i taget? Ja, exakt. En, en dag i taget var det. En dag i taget nästa var Flera gånger under rättegången hänvisar åklagen till den hovrättsdom- som kom nyligen om dödsskjutningen i Märsta- där högsta domstolen flyttat gränsen för hur tight indicierkedjan behöver vara- för att döma någon på just indicier. Alltså omständigheter som tyder på att en viss person är skyldig. Vilket det här fallet i stora delar vilar på- Åklagaren menar att det är styrkt att det är Daron som var på Delta Gym för att skjuta Peter men istället sköter ihjäl ordningsvakten. Och att det är Ismail och de två 30-åriga männen som har sett till att brottet kan bli av. Så sammanfattningsvis så menar jag i alla fall att alla fyra tilltalade är knutna till de gärningar som jag har åtalat dem för. Men det här håller försvarsadvokaterna- inte alls med om. De menar att bevisningen är för svag- och att det finns andra förklaringar- till att Daron och Ismails DNA- har hamnat på diverse saker. Däron den åtalade skytten- menar att orsaken till att hans DNA- finns på munskyddet där den mördade- ordningsvaktens DNA också fanns- är för att han ska ha använt det- innan mordet. Och att den person som skjuter på Delta Gym- måste ha använt munskyddet- över –över ytterligare ett munskydd. En förklaring som åklagaren inte köper. Och att hans mobil kopplar upp vid Deltagym säger han är för att någon ska ha råkat ta med hans telefon– –från lägenheten där vapnet hittades till Delta gym. Men vem den personen skulle vara, det vill inte Ismail berätta. Så här säger Ismails försvarare Erik Jansson under sin plädering. Att berätta vem den personen är, även om det helt skulle frita från en fällande dom– Ja, det berättar man inte. Så funkar det inte. Det är som man skriver under sin egen dudsannons. Åklagaren Daniel Sunesson yrkar på sju till åtta års fängelse för Daron. För mord, försök till mord, grovt vapenbrott och sprängningen på restaurangen på Hornsgatan. Enligt min uppfattning så finns det, som jag kan se det, inte några förmildrande omständigheter. Eh, tingsrätten får göra en... Samla bedömning av det som hände på Delta Gym den 28 mars. Jag påstår att att var där för att döda Och det har givetvis föregåtts av en noggrann planering. Och att det är fängelse och inte ungdomsvård som åklar yrkar på trots att Aaron vid mordet bara var 16 förklarar han så här. Så sammanlagt så får jag det samlade straffmätningsvärdet till ungefär 7-8 års fängelse. Och mitt yrkande är att trots att han är så pass ung som 17 nu att han ska dömas till fängelse. Jag ser alltså att det för det första föreligger synliga skäl för det. Och även särskilda skäl emot att frihetsberövandet ska vara sluten ungdomsvård. Det är så pass hög straffvärde att en sluten ungdomsvård inte kan anses vara tillräckligt ingripande som påföljd. För Ismail yrkar åklagaren på 12 års fängelse för medhjälp till försök till mord och medhjälp till mord. Sammantaget menar jag att straffvärdet för de brott som ska dömas till uppgår till fängelse i 12 år. När åklagare och advokater har hållit sina pläderingar så töms salen. Alla måste gå ut och rätten ska bestämma om de åtalade ska fortsätta vara häktade i väntan på dom. Beslutet kan ju ibland ge en indikation på om man kommer bli frikänd eller dömd. Och när rätten kommer tillbaka då händer något som... Ingen är beredd på. Och vår reporter Johanna Ladborn, du var ju där. Vad var det som hände? Ja, tre av dem släpptes ur häktet och det tyder antingen på att de inte kommer dömas eller att man tycker att de redan suttit häktade så pass lång tid som det straff de skulle få. Och den misstänkte skytten, Daron, han flyttades till ett låst sishem i väntan på dom. Och där hade inte heller åklagen yrkat på att han skulle vara häktad eftersom att han fått en plats på sishem. Om ja, det sa jag Johanna tre stycken släpptes ur häktet och hur reagerade folk i salen? Ja alla tappade hakan inklusive de åtalade. Ingen var beredd på det här överhuvudtaget. Åklagaren hade yrkat på 12 års fängelse för Ismail och att han nu då skulle gå fri i väntan på domen kändes för alla helt överraskande. En av de åtalades vänner som satt på åhörarplats sa högt: "Va?" Rakt ut i salen och där hon som misstänks var skitten ställde sig upp och såg väldigt glad och lättad ut. Han utbytte även blickar med de andra åtalade. Jag tror inte riktigt att de heller kunde förstå att de nu skulle lämna häktet. Du pratade ju med några utredare utanför salen efteråt. Vad sa de då? Ja, De var allt annat än nöjda. En av dem sa till mig att det finns en hovrätt. Tack Johanna. Ismails advokat Erik Jansson säger att Ismail blev lättad över beslutet om att häktningen hävdes. Han måste suttit häktad så länge som han har gjort så kan man ju aldrig vara inställd på att man ska försättas på fri fot. Så enkelt är det ju. Så att ja, lättnad är väl kanske bästa beskrivningen. Men advokaten vill inte gå händelserna i förväg. Har lärt mig med tiden att inte alltid dra stora växlar på det. Det kommer en dom. Det är ju först då man egentligen kan se hur rätten har, har resonerat i, i alla delar. Men ja, det är ju klart att det är positivt att, att, att rätten eh, släpper min klämt. Eh, ett annat kan att inte säga. Han förnekar ju att han har haft en inblandning i detta och då, då, då är det klart att det är ett positivt besked också att, att rätten släpper honom. Samtidigt som han ändå läser in vissa saker i tingsrättens beslut. Eh, ja, en slutsats är att det, att det är att det är fullt möjligt att, att han eh, frikänns eh, och att det förfaller ganska osannolikt att han skulle... Sällas för, för precis det som åklagaren vill att han ska dömas för. Och vad Ismail gör i väntan på dom vill Erik Jansson inte berätta. Det har jag ingen kommentar till överhuvudtaget faktiskt vad, vad han är och vad han gör. Fredagsförmiddagen den 10 mars kom domen. Ismail frias på alla punkter och det gör även de två 30-åringarna. Daron däremot han döms för mordet på ordningsvakten men frias för att ha försökt döda bandidosmedlemmen Peter. Daron döms också för flera andra brott, till exempel för att ha kastat in handgranaten på en restaurang i Stockholm. Han döms till ungdomsvård i två år och elva månader och om Daron hade varit vuxen så hade straffvärdet uppgått till 18 år, skriver tingsrätten i domen. När det kommer till huruvida Peter var måltavla eller inte förskjutningen menar tingsrätten att det inte är tillräckligt bevisat att de misstänkta har planerat att mörda honom. Så här säger Daron-advokat Anna Sjölund. Ja, jag kan väl säga så här att jag och min klient har ju då ganska precis tagit del av den här domen och konstaterar att tingsrätten inte har delat försvarets uppfattning om hur bevisningen bör värderas. Och det är ju såklart någonting som min klient är besviken över. Sen så kan jag ju också konstatera att vad gäller den del där min klient har fritjänst- som då rör den påstådda måltavlan. Där är det naturligtvis tillfredsställande- att tingsrätten har landat i samma bedömning som jag- om att åklagarens bevisning inte har varit tillräcklig- för en fällande dom. Men nu har vi ju ganska nyligen fått del av den här domen- så vi får ju fortsätta analysera den vidare- så att säga, och sen fatta beslut om ett eventuellt överklagande. Och så här säger åklagare Daniel Sunesson om domen. När domen kommer så... Blev jag inte jätteförvånad eftersom personerna försattes på fri fot för två veckor sedan. Vi låg ju lite grann i farans riktning att det skulle bli en, en dom i den här stilen. Eh, så att jag var inte förvånad. Däremot så, så är jag väl eh, kanske beskriken över att, att tingsrätten inte ger samma, samma värdering av bevisningen. Jag hade ju ansett att detta räckte för en färande dom. Men tingsrätten har gjort en annan förändring. Man har konstaterat att det är den personen som har hållit i vaknande. Sen att beviskravet för medlemmarna ligger över den, den bevisning som vi har i målet. Det får jag, jag får ta till med det och, och, och se om, om det finns något man kan justera till hovrätten eller om, om vi överhuvudtaget ska ha överklagat. Du har lyssnat på Petri Krim om mordet på Delta Gym och den egentliga måltavlan. Producent var Lars Truedsson, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reportrar var Linnea Hjortstam och Johanna Ladborg. Tipsa oss gärna på petrikrim@svenskradio.se eller på 073 461 2915 och där når vi oss också på signal. Och följ oss på Instagram där heter vi Petrikrimpodden och där kan du också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.